je naše rušenje svjetskog Guinnessovog rekorda takav dobar zvuk, dobar dan, ja sam Zrinka Grancarić i osjećam se fantastično tu na drugom programu Hrvatskog radija jako dugo nisam bila zapravo u radijskom studiju i jako se veselim da sam ovdje sa kolegama koji su me se sjetili sjetili se mojih 22-23 godine koje sam provela što na Hrvatskom radiju Radio Zadru, što na prvom programu što na drugom programu i zaista me silno veseli da sam ovaj dio ovdje ekipe, ako možda niste znali ja ću vam malo prenijeti još malo i atmosfere što se sada događa na drugom programu radija. Punje hodnik zapravo ljudi koji čekaju ovdje svoj red, svi su nestrpljivi, svi su štreberski spremni. Neki su odlučili da će pričati iz glave kao što sam ja odlučila danas, neki su vam malo pripremili neke tekstove, ali svi smo zaista ovdje vrlo posvećeni zadatku da ispunimo sve ono što Guinness od nas traži danas za svjetski Guinnessov rekord 100 ljudi, najveći broj voditelja, a ja nekako mislim imam baš dobar osjećaj da ćemo mi to sve to danas ispuniti, a pritom nadam se da ćemo vas malo ipak uspjeti i zabaviti iako radio bez glazbe je potpuno nešto drugo i potpuno nešto drugačije. E sad, ja sam moju temu nekako nazvala i mojih 15 minuta ovdje danas sam nazvala Ljepota putovanja. E sad, nije samo ideja da pričamo o fizičkim putovanjima, bit će i toga malo, ali sam zapravo htjela pričati i o životnim putovanjima i o razvojnim putovanjima. Uvijek kada dođe Silvestrovo i kada dođe taj 31. prosinca, čovjek htio ili ne htio, smatrao ovaj datum važnim ili nevažnim, nekako počne malo oko sebe, pa malo se poci razmišljao što je napravio, gdje je bio i što je radio. E sad, moje životno putovanje, moram to nekako spomenuti i svi spominjemo svoju konekciju i svoju povijest sa radijom. Moje životno putovanje sa radijom je počelo zaista jako davno, prije više od 30 godina. Ja sam bila klinka, imala sam 19 ravnih, imala sam dugu plavu kosu, onako do struka, bila sam ponešto mršavija nego sada, nisam imala baš ni ove bore, ali bila sam silno samouvjerena i silno entuzijastična, bila sam studentica engleskog i njemačkog jezika i život me bio predodredio zapravo da ću predavati u školi ili se baviti turizmom I on se dogodila jedna audicija Frendica je rekla gle Audicija je na radiju Radio Zadru da ajde javice. Ja sam došla, ušla sam u radijski studio i nisam više izašla iz njega jer je to jedna ljubav koja se događa i teško je zapravo i objasniti, ja ću pokušati to približiti. Znači ta ljubav koja se dogodi prema radiju, kada je čovjek u radijskom studiju, kada osjeća tu intimu, drugačije je nego televizija zato što si bliski si prisni se sa slušateljem obračaš se tom jednom čovjeku za kojeg znaš da te sluša u trenutku, ja sam, nadam da nas slušate mi ćemo svejedno obaviti posao slušali vi ili ne ali nadamo se da ste ipak danas s nama i da sudjelujete u naših 100 godina ljudi 100 godina hrvatskoga radija pa koliko je to sjajno i spektakularno malo se onih može barem u hrvatskom medijskom prostoru nije pohvaliti ima ovdje zaista puno sjajnih ljudi na hrvatskom radiju izvrsnih novinara zanimljivih voditelja iskusnih i onih manje iskusnih ali svi smo ovdje zbog vas jer hrvatski radio uvijek je vjeran svojim slušateljima ono što je možda najvažnije no meni će brzo proći Činimice moje vrijeme pa da se ja malo vratim na tu moju ljepotu putovanja. Htjela sam reći zašto sam spomenula tih svojih 19 godina. E sad imam 50, mogu to komotno reći i to je jedno dugačko životno putovanje i vjerujem da svatko od nas je doživio i neka turbulentna neke turbulentne trenutke i neka traumatična sjećanja i neke odluke koje nisu bile jednostavne. Međutim, nekako kada se čovjek pita što bi promijenio, mene primjerice jako često pitaju što bi promijenila, što bi napravila drugačije, što bi možda izbrisala. Ne bi ništa ne bi apsolutno ništa od toga napravila zato što smatram da svaka odluka i svako iskustvo me dovelo do današnjeg trenutka da sjedim ovdje u ovom studiju i razgovaram i čavrljam s vama. Dakle, nekako mislim da u tom životnom putovanju kad ga proučavamo da bismo trebali se fokusirati neipak na one ključne trenutke koje su nas doveli do onoga do osobe koje smo danas. Ne žaliti za onim što je bilo u prošlosti. E sad, tu postoji taj razvojno putovanje kada čovjek putuje od svoje nekakve 19 Stepa do svoje nekakvo 50-te, što, što se tu dogodi i kad danas proučavam sebe kada sam imala 19 godina i kada se vidim sada sa 50, ne bi se nikad vratila u te 20-te. Taj razvojno na moje putovanje, ja sam s njim zadovoljna. Ja se nadam da i vi tako možete proučavati svoja razvojna putovanja da možete vidjeti kako je to bilo tada i kakvi ste vi tada bili i da uživate u onim godinama koje sada imate. Naravno da se čovjek itekako tekako boji starosti, boji se starijih godina i ovim putem zaista vrlo srdačno pozdravljam sve naše starije slušatelje koje znam da su vjerni Hrvatskom radiju i znam da nas jako prate, bilo prvi, prvi drugi ili treći program i znam da nas jako vole i da smo mi njima njihovo društvo u njihovim starijim godinama, kada su možda pomalo i usamljeni i tako dalje, nije jednostavna starost, ali ja se nadam da mi u Eteru barem uspijemo to onako malo vam olakšati i to vaše putovanje životno, da smo mi tu prisutni, kada čovjek zapravo pomisli koliko je radio prisutan u tom životnom putovanju, toga ima užasno puno, dakle radio je uvijek tu, mi smo uvijek tu, bilo da šuškamo negdje u nekom autu, bilo da smo u vašem domu i uvijek smo nekako bliski, mi smo vam prijatelj i volimo biti vaš prijatelj i volimo biti dio vašeg životnog putovanja, vjerujem da se uvijek sjet e, kada sam ja počinjala, na, počinjala na radio, radiju, tada je jedan naš kolega koji je već sada i u mirovini, generacija kolege Nane Vlašića, a možda i malo starije, on bi znao reći, radio je reklo, jel? tada je radio reklo i radio je bilo tada ono što je reklo i odlučilo vama kako će vam se život pomalo odvijati. Ne znam je li danas sudjelujemo tako u tim vašim životnim putovanjima, ali nadam se da se vi sjećate trenutaka kada je radio nešto reklo pa se vama to usjeklo u pamćenje uz neko vaše veliko životno putovanje. Uh... Ja rado putujem sa prirodom. Nadam se da vi imate vremena, naravno kada nije ovako sivo i maglovito kao što mi imamo u Zagrebu, ali naravno drugi dijelovi Hrvatske gdje nas sada isto danas slušaju i uvijek na sredovito slušaju, imaju tu čast i tu blagodat, primjerice kolege iz Dubrovnika kako su nam došli ovdje na drugi program Hrvatskog radija, došli su iz osunčanog prosinca, mi možemo biti samo ljubomorni koji živimo u Zagrebu, ali zato treba putovati sa prirodom i treba putovati, e, iskoristiti priliku da e, do, osjetite tu ljepotu trenutka da dođe čovjek kada je primjerice na moru svi znate da je moj fetiš jedrenje i da ja cijeli život sam uz jedrenje da sam puno tome posvetila u novije vrijeme i planinarim i sad to su neka slična iskustva zapravo a ono što ih povezuje to su otvoreni horizonti. Uh, kada čovjek nije uvijek ugodno i nije uvijek jednostavno i nekad je i patnja i nekad je i muka, nije baš neka fora kada je vani 35 urova bure i kada te pegla ta bura i kada sjediš na bandi i mokar se cijeli i zaljeva te val i, i radije bi bio možda kući na svome kauču, ali osjećaš taj moćni brod ispod sebe i vidiš taj otvoreni horizont i taj dah slobode i tu ljup, ljepotu tog putovanja prema vlastitom zapravo iskustvu koje će te nad dogradit kao osobu, mene je jedrenje osobno i more izuzetno nadogradilo kao osobu i stvorilo me u onime što sam danas, a to je da se ne bojim baš previše, da imam puno iskustva, da sam hrabra, da kada treba dobro reagirati, da do dobro odreagiram. Isto tako kada se penjete na neku planinu, kada imate takvo jedno putovanje prema vrhu planine, pa baš je sad ta neka strmina, pa sad to traje, pa nikako doći do kraja i misliš mora jer meni o baš trebalo, a opet sam mogao biti na onom mom već spomenutom kauču, ali kada dođe čovjek na vrh planine i kada vidi taj pogled i kad sjedne, kad osjeti ljepotu trenutka, to je zaista nedadmašno. I to je ono što bih htjela da usvojite u, u ovom malom govoru filozofsko egzistencijalnom na Silvestrovo. To su takve misli. Ja vam govorim sada malo kao James Joyce, što god teče iz mog mozga, eto ide ravno prema vama. Dakle, osjetite tu ljepotu trenutka kada čovjek može sjesti i ne žurimo se nikuda I kada uživa u onome gdje je I kada gleda s tog vrha planine Ili kad vidi plavo iznad sebe I plavo ispod sedbe Kad je more u pitanju Sve su to iskustva koja grade Sve su to iskustva koja uče Sve su to iskustva koje donose puno vašem životu Kada smaknemo opet od te već rečene Magle iz civila Onda shvatimo da postoji nešto što je sporo Što je dobro Jedno putovanje u kojem možemo uživati Jer je užitak uvijek u detalju. Dakle, nikad nije u brzini. Dobro, može biti u brzini ako ste adrenalinski tip, pa želite nekakve avanture, nešto iskusiti. Međutim, u osnovi uvijek je detalj ono što je važno. E sad, godina zaista jako brzo prolaze. I sad uz ta putovanja životna, razvojna putovanja, putovanja sa prirodom, onda naravno čovjek poželi i ova prava fizička putovanja. Rekla sam nešto, da ću malo reći i o tome, pa neću preskočiti. Putovanja u životu zaista otvaraju horizonte. Čovjek upozna druge ljude, čovjek upozna druge mentalitete, čovjek vidi drugo okruženje, ali u putovanju treba uživati u njegovoj ljepoti u svakome detalju. Nemojte preskočiti onaj dio vožnje, primjerice, kada se vozite nekom cestom, dugo autocestom i onda imate taj neki otvoreni horizont, uh, Koncentrirajte se na tu vožnju, ona može biti kako lijepa. Ili kada ste u avionu, pa dobro, pustimo sada, nemojmo baš čačkati po njim za zabavu ili igrati neke igrice, možda gledati film, naravno, ako želite da pače, ali neka knjiga možda. Ili samo pogled kroz prozor, jedla jednostavno misli sami sa sobom. Ljudi često kažu gube vrijeme na putovanju, zračnim lukama, na aerodromima. Ako sjednete i malo pogledate ljude oko sebe, pa pogotovo ako ste u nekom velikom hubu poput Frankfurta ili Amsterdama ili neke druge velike zračne luke, pa pogledate sve te ljude iz cijeloga svijeta i onda malo proučite, pa zašto je možda ova žena ovdje, iz kakve one okruženja dolazi, iz, kakvog, iz kakve pozadine ona dolazi, zašto je danas ovdje, zašto je ovaj muškarac ovdje danas nas potočuje i što ova obitelj ovdje radi, malo onako otvorite i to može biti silno interesantno. I onda dođete u neki grad ili u neku drugu državu gdje niste nikada bili i što radite tamo? Hodamo. Hodamo i uživamo u svakom tom koraku i nije toliko važno opaliti selfie. Dakle, danas je postalo strahovito važno opaliti selfie. Pa ljudi moji, pa ne moramo se baš svugdje fotografirati. Možemo jednostavno doći i vidjeti nešto. Ne moramo baš svugdje uvijek svima objaviti, egle i ja sam tamo bio, bila, i ja sam tamo vidio i to je to, ja sam sada obavio i idem dalje do sljedećeg nekakvog uh, trenutka ili nekakvog dobrog fotopointa gdje se isto tako moram fotograf a možda je baš neko sjajno iskustvo ljepote putovanja iza ugla. Možda ste propustili neko savršeno iskustvo samo da ste zastali na trenutak. Uh, ono što bih vam poželjela u 2026. godini, to je jedno solo putovanje. Dakle, ja sam ga ove godine sebi priuštila za moj 50. rođendan i odlučila sam odputovati u New York. Ja sama sa sobom. I puno ljudi me pitalo pa samo ideš? Da, sama idem. A zašto sama? Pa idem sama. Ali jesi ja sigurna ti je da je dobro? Nisam bila baš 100% sigurna. Imala sam naravno svoje dvojbe i pitala sam se pa sad je li hoću li biti usamljena, hoće li mi biti teško, još 50. rođendan pa si sama i tako da bi bilo mi je fantastično. Dakle, bolje Iskustvo si nisam mogla pokloniti samoj sebi za 50. rođendan uživala sam u svakom danu u svakom koraku, otkrila sam grad koji je zaista grad sa velikim G ako vam ikad dođe do prilike i do budžeta da otputujete u New York, ja to polo vam ga preporučam ali to solo putovanje to je toliko ogromno iskustvo toliko čovjek nauči o sebi toliko čovjek vidi da može sam iako, naravno, treba imati potporu ljudi oko sebe, treba imati svoju nekakvu sigurnosnu mrežu, treba se držati svojih ljudi. Ali prije ili kasnije u životu nam se dogodi situacije kada moramo biti sami. I zato jedno solo putovanje je zaista fantastično iskustvo. Ja vam ga toplo, toplo preporučam, jer nekako iz mojih ovih putovanja kada sam išla a dosta sam srećom putovala po svijetu što poslom, što privatno, nekako su možda i najbilje iskustva bila kad sam bila solo. Nije da propagiram, nemeto me to shvatiti nije da smo sad ubacila u tu neku mantru suvremenog života gdje, smo, gdje je sve više samaca i tako dalje sve manje parova, ali ta neka solo iskustva zaista su nešto što su oblekovala i mene, a vjerujem i svakog od koje je iskusio zapravo tako nešto. Jedno od putovanja koje mi ostaje zaista jako, jako u sjećan New Yorku kojeg ću zaista njegovati i nadam se ponovno ostvariti takav jedan poduhvat. Evo možda zapravo anekdota samog zadnjeg putovanja koje nije bilo ni daleko, nije bilo ni veliko, bilo u beču. Ja sam uspjela u autobusu ostaviti mobitel. E sad, autobus javnog prijevoza, ne grupno putovanje. I sad znate kako to izgleda? Cijeli život nam ovisi o mobitelu. I ja sam već bila u metro u podzemno shvatim da nemam mobitela, zovem mobitel nitko se ne javlja, zovem drugi put, nitko se ne javlja, hotel, pa možete li znači znači nekoga nekakav bečki zetile nešto možete li mi pronaći moj mobitel moleva se zovem treći put sa mobitela od moje nečakinje, javi se čovjek ja kažem o vi imate moj mobitel on kaže ne ne to je sad moj mobitel meni je hladan znoj oblio čovjek je vrlo brzo rekao da je on vozač autobusa da je pronašao moj mobitel i sad se mi dogovaramo što ćemo i kako ćemo i sad dolazi onaj ključni trenutak zašto to zapravo pričam on je rekao u nekom trenutku mi smo razgovarali na njemačkom jeziku i u nekom trenutku kaže Ma pričaš li ti naši? <laughs> čovjek je naravno iz Bosne. <laughs> dakle, bi bio vozač autobusa u Bečanj, meni moj mobitel predao na ho u hotel, a ja sam bila 8 sati bez mobitela, ne znam koliko vam to strašno zvuči, ali dobro mi je bilo jedino. Nisam mogla naručiti taksi, nisam imala svoju karticu, uh, nisam mogla platiti parking za moj auto u Zagrebu, dakle, hrpa, hrpa problema je tu bila, ali želim reći kako čovjek zapravo nenadano sretna nekoga iz jedne nespretnosti koja je zapravo mene spasila. Uh, imam još jako malo vremena, stoga ću za kraj, za ovih moja još malo vrijeme, još jedna minuta otprilike, hvala. Možda da kratko samo ispričam, jedno sjajan doživlje iz Rio de Janeiro, kako su bili doživlje iz nekoj sjajni u Rio de Janeiro, zatvaranje olimpijskih igara, stadion je već gotov, već su ljudi ispraznili, nema više tih 60-70 tisuća ljudi, ostalo nam se možda oko tisuću u gledalištu i u nekom trenutku ja shvatim da su se izuđači počeli vraćati natrag na tramnjak stadiona. Što se tamo događa? Krenula je samba i oni su krenuli plesat. Nas oko tisuću koji smo još ostali na stadionu smo se spustili dole do travnjaka i e, plesali sambu s njima. Oni su izvodili sambu samo za to je trajali još dobrih sati vremena, i To je bilo toliko fantastično iskustvo, a ono se ne bi bilo dogodilo da ja nisam odlučila sjesti još malo na tribini, uživati u ljepoti trenutka i toga putovanja, jednog velikog putovanja za mene, za koje sam morala završiti sa jednim zatvaranjem. Moje vrijeme je prošlo danas. E, jako sam sretna da sam bila ovdje s vama. Želim vam sve najbolje u 2026. godini, puno sreće zdravlja, mira i stabilnosti Okay. Yeah.